Hor, adibidez, aipatu zu, maien inguru bat izango da hortaz, abere eta azle hartekoen ahremanaz uh, amekak terditan, orde mo, inteesa duzien guziek uh, orduzu egitza ordua. Zertifikazioa piskabat aipatzen ere, uh, Francis Larrea, bioproduktuetan erabiliak diren gehi-garriak, deitzen da itzalde hori, ordean biologikoan ere gehigarriak erabiltzen dira. Bai, badira somit uh, dretsodena eta hoktaz uh, uh, gauzen uh, atxikitzeko gehio denbora eta barazkiak eta eta gero hoktan ukanen uh, zi esplikaziona, zer, zer uh, haizu dena, zer eta nola pasatzen dena. Hola argitzeko egenderi uh, nola egiten dena. Hala, baditugu uh, somit gauza ez da, da ibiltzenar, baina somit gauzare badira guretzat uh, atxekitzeko gehio uh, gauzak. Zubaratze zainabaitzila biologikoan, uh, adibide bat uh, produktu bat. Ne, nik uh, ez dut egiten, transformazionik. Naiz bat, zu berda laboratuar bat, eta hornik ez dut, hori, bizik ekario da egitea, eta nik uh, kasik dena salzen dut freskoz, baina nik egiten dut zomit uh, kus, kusina eta zomit... Uh, computa eta heke egiten dut maulen maulene uh, confiture de autosoulekina eta hek badute bere laboratoria eta hek uh, bad badute uh, bio, biologikoa hek eta hekin hekin itan dutnik mm. Gio uh, taileak ere proposatzen topaketa topak eta biologikoietan, garruan uh, ondoko igandean, uh, laktofermentezioa baratzkien kontxerbatzeko. Hor, aski da, uh, Zertaz aligida, pertsona, edon hori idekia den tailek bat da, azkenean etxean bako txakiteko gizan. Bai, hori idekia da deneri, biztanda, eta jola ikusten da nola pasatzen den, eta gero ba, ni eniz sobera <laughs> hoktan, baina jola ikusten da be, be, bere tzatere nola egin, bere barazki entzat. Eta gero, ba, eta junt dene, ba, deneri idekia da. Ez eh? bakarrik... Eta saldeko eri. Orduan,zuk ere, parte hartzialko duzu, berdin? Bistanda, aski lan ukanen duten ustez, egun orta. <risa> Berbita denetaz okupatu. <risa> eta han ah, izanen zirelarik zure barazkiak zer eginen dute bakarrik egoren dira? Ez, bat dut lagile bat nik. Ziana, eta egina edela orte eta hakatzik eko du uh, barazkien saldzea. Eta ni gehiago izanen izan, eniz, okupatzen uh, instalatzeko eta gero inguruan uh, lanien hartzeko. Baina, zure negut egietan diren horiek bakarrik egoiten aldira, egun bat? Bai. <laughs> ez dira animaliak, ez dira mugitzen, ez dira espagatzen. <laughs> ez da ongi tratatze historiolik, egun? Ah, eh? Ahont, ez ez dugu tratatzerik. Guk uh, tratatze bakarra egiten duguna da bui eur dut lez, eta joare ez dugu badugu diretsua Poshina, ben, ez dugu 6 kilo hektaran bana gehi amaitena. eta guk uh, tomateak eta denak barnean egiten dugu, negutegietan hemen osobora euri baita, eta jola ez du hilatean aldi bat emaiten dugu, Mui mm -hmm. borddoez horiez, be ezta fitxiik uh, bere batzetan jende emaitutekasik uh, bi honetik bez uh, euri bakotzen guk joko dugu, Negutegia hemen ez da hotzan uh, gatik hemen eurian gatik da bakareike. Eh. Ta... Negutegia gabe, komplikatoa izan entzera? Biziki, Oxte, eta aurten ono gehiago, uh, okan primavera biziki afrosa, egun euria da, <laughs> eko duzu, eta Ba negutegia gabe ez da artzenak, bere tzat ba, behinan, uh, xaltzeko, bere lana egiteko ez da artzenak uh, eskolegian negutegia gabe. Uh, justuki, uh, tailek bat proposatua da, uh, baratze zaintzat, denentzat, hor mm. uh, zu profesionalazira, baina uh, jende hasten bada baratzea egiten bere etxan, uh, zukeztu zugeiago lanikukanen. Ha, ah, nizinket, uh, han, haniz denborak zen du baratziak, eh? etxan, eta so, haniz jende hasten dira, baina gero ez dute aski denborak, ni instalatu gabe baninen beratzea kasik gau guziz bioren pasatzen ditena denek de, de ez dute egiten. hanitzek iten dute baratzea, udako beratzea ta gido, gero ugero dute, eta gero guk itxemple amaiteko automatzea ditugu ikeniana hemen neok ez dute ikenian tomata baditut kasik asarro arte hemen ez ditute jendek, uh, ba ez da gausa bera no hanitzek iten dute baratzea, baina ana uh, Ukaiteko kalitatezko baratzikiak, baina ere plasek egiteko, enoztuko. Urte guzian atxikitza zure baratzua beste zerbait da? Bah, ahont bezte bat, da. <laughs> eta dien ez dira usuak zan bit ba, erretretatuak dina eta hanit zaitan dutena, minan hoike ez dira hene klientak egosu. <laughs> Franzis, lagia hor piskat astapenan ahipatu dugu, baina uh, Gerozta gehiago badira biologikoan instalatzen uh, direnak, izan azle, izan uh, baratzezainak, gerostak gehiago ere badira uh, ipago eskalegian, uh, ba, laborantzan txartzen direnak? Bara, Baratzea, uh, baratz, denako e biologikoan dira, ez da gehiago uh, neok instalatzen, ez dena biologikoan, eh, Hemena ez da balio. Hazlea derarik, uh, da, bada, haniz uh, problema ukaitek. Hemen ez dute aski uh, leku, eta ez dute itenak uh, bere ahto guzia, eta ibiltzen duten guzia, bere animalentzat beraz, haniz behar da egosi, maluski, eta hoizen, uh, hogekzin, blokatzen posinioat uh, pasatzia biogologikon bizikikario baita, kaxik uh, doblia paratzen du Zu, ez, doblea ben nankasik. Eta huai, iten dute, uh, haniz gauza berri, uh, haniz belarri biltzen dute, geutagutio arto eta bestia limantak. Eta huai, uh, iten dute, paturaz eta hori denak. Eta huai, teknika horrekin, aukten behoi bat bat dira pasatzen diena. Mm. Ja, haniz, bisik da eskolerian. Eh, Eta eni tzuliane bat ditut bilagun uh, pasatzen dina hart, aurten atx, hasia dina, mm. biologikoan, eta gero hau, biziki, uh, biziki enterazak gara goretzat eta... Eta hanitz uh, esneaiten dutena, ardie ardi esnek. Ardi, mm -hmm. uh, bada, bada dinamika hondi bat, eta o, ono posible da gehiago izaita, en, enostuko. Mm -hmm. Ondoko urtean ikusiko berdino, ino, bero gai gehi gehiago bani ma da, animaleko izango da? Ha, ba, ba biziko ongi da goretzat. Eta gero, guk nahi egin nuke, hala izaita. Berlana, hori <laughs> amens bat da. Badalan, baina negara <laughs> da Monsantoren ausiarekin orako galdera egiten dela. Ez? Ba, banan, gero, bada bi mundu eh, hor, industrial horik, ez dira bate prest mugitzeko, badute bere xalikoak eta eta hor, supermarkatu ekin eta gero... Hortan izanen da beti jendeak eusteko, eh, ono apres dira jo goi uh, purzant, jende eustan dutena biologikoa, ez gira ono horungira. Eh? Yeah. <laughs> Kasik, eduridu, dena kontsumitzailean eskudela ez? Ah, ba, ba, eh, kontsumitzaileak eta estatuak, eh, hakele nahi bali maduz puxatu, uh, aurten eta... As dira inketa tzen guti opatu behar eta biologikoa atxikittzea ez dute nahi gehia gopaatu, no, ono ba, badira bohoka anitzaa. <laughs> uh, bon Merdin justuki uh, aipatzen uh, baitugu uh, Ba, kontsumitzailean esku baita. Uh, topaketa biologikoak garruan uh, izango dira andoko igandean lekorrenen, eta bada animazio bat, uh, tuz konsum aktor, bon, bada animazio iniz, takit, zerbait haipatu nahi duzu, Merrin Franzis Larrea, haipatu itugu mainguru itzaldi, tailexak, uh, zerbait gehitzeko? Bon, bada Baskaria, bistanena, errangabedoa, merkatua? Ba baskaria ere, denak lekuko biologiko gauzak dira, ez dira heldu, eztakin dakit numitik, eh. Jara, jara. Goetako, eh, importanta da biziki hori, eh? lehkukua, lehkukua, lehkukua. Eta gero ba, gero animazio haniz gauza bada, bada jas manuz talde bat ere. Eta gero zer uh, gehiineko, anetako denak gauza <laughs> untsa dira. Antzerki bat ere. Antzerki bat ere, Eta heke eginen dute... Uh, Itzulia inandute egun uh, guzian eta gero hoi ikusetan olapastendean eta zertazmintzodean eta gero hoztarik inandute uh, improbizakio improb eh, bat ikusgarri bat, L lau hontan. Antzerki, improbizatu bat beraz, egunekoaren uh, arabera, giroaren arabera. Ebe, untsa, aztakit uh, balitaizkea marmila galdera benan orten uh, bukatu beharko dugu gaur, Franzis Larrea, itzordua emana beraz, handuko igandean. Eta esperantza iguskiakera. Eskole, eskole genezbita ere etx. <risa> eta eurria balitz? Ba, izanen bali da eurria balimada, ez da garuan izanen, izanen da lekornen beriana, badira xalak, izanen dira sapituak eta jaz, jaz maluski eurria zen, eta bizikuntza pastu da, eta badira likuak, eh? eta ez da beldur izan behar eurria balimada, izanen da denentzat likuak. <risa> <risa> Francis Larea, badatze zaina gurekin ginoen mire esker. Mire esker zuri.